Pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod vad Hej. Hej. kul att vi äntligen ska köra igång oh, jag. Eller hur? jag har längtat efter det här länge oh, jag. Har gjort? Det som vi har haft problem med är att vi inte bor I samma stad Utan typ måste Vänta Ja okej okay, kör Utan måste fixa och trixa så mycket För att kunna få ihop ett avsnitt Men nu så försöker vi Får vi se vart vi hamnar Ja, men vi kan faktiskt ta det här via Skype sen också. Ja. Uh, om vi lyckas. För att jag har ingen aning om hur man gör. Men det löser vi. Så att vi kanske kan göra fler än ett avsnitt per år. <här> <här> <här> ja, det, det får vi se. Uh, ja. Vad? Alltså... Du heter Stina. Jag heter Stina. Och jag heter Sara. Ja. Det kan vara ganska bra att komma ihåg. Det kan så det vara. Så att man kan skilja ut rösterna. Jag pratar ju stockholmska. Och jag pratar ju thai. <laughs> <laughs> ja just det. Lite thai-brytning. Ja. Men det klarar vi. Det tycker jag verkligen. Tack så mycket. Tack. Tack själv. Um... <laughs> du mm? uh, Det är ju lördag nu Det är det Och en hel jäkla vecka har gått Sen vi såg sist Yes. Vad har du att säga om den här Fantastiskt fina veckan Ja du, Vi har ju fått vår Och sen fick vi vinter igen men vi har ju fått, vi har ju fått vår i några, några dagar. Det tycker jag är helst bra. Ja, jag, jag jobbar ju som brevbärare. Det vet du. <laughs> men kanske inte alla lyssnare. Eh, om vi nu har någon lyssnare. <laughs> <laughs> vi kanske har två stycken. Och det är din mamma. Min mamma. Så, för att så... Jag hoppas inte att min mamma lyssnar. <laughs> <laughs> det var pinsamt. Eh, Sen får ni dölja det här för henne. Eh, men i alla fall. Eh, en dag <laughs> I veckan alltså mm. Så hade jag långbyxor på mig Och jag höll på att dö Usch. Så jag bara, jag får värmeslag Jag var eh, eh, eh. oh, Det är så varmt, det är så varmt Så jag har faktiskt haft en dag Med shorts i mars Det är jävligt fett Det är ganska häftigt faktiskt ja, Och igår så var det vinter Igår så var det vinter, i alla fall här i Stockholm. Och typ resten av Sverige, förutom... Typ Dalarna, vad jag fattar som. Bålänge. Har vi någon lyssnare från Bålänge så får du gärna typ kanske berätta hur det ser ut där just Ja, men hur ska nu? de berätta? Skicka en podcast till oss, eller? Okej, vi får läsa det här Vi med får läsa mail. det med en chatt eller någonting. Vi ska få en egen mejladress till nästa gång. <laughs> nej! Vi ska skaffar en Facebook-sida Det här blir skitbra Okej, okay, vi det gör det ja, Och kanske Instagram ah, ah, mm. Ja, eh. ja, coolt Ja Vet du en sak jag tänkte på? Berätta alltså, Igår mm, Så körde Sverige sin egen eh, Strumpdag Ja just det eh. Alltså såhär, syftet är skitbra eh, Och eh, hon som har startat det i Sverige är ju fan grym eh, Men alltså det var det enda som mitt Facebookflöde bestod av igår Ja det är samma här faktiskt Och eh, alltså det är där har jag tänkt på Sara För att eh, jag tänkt väldigt mycket på senare tid, hur stor inverkan sociala medier har på oss egentligen. Mm. Och eh, mitt svar är väl, rent spontant jävligt mycket. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt. På ett sätt. Alltså, man vill Eller ju inte, flera, göra, man vill inte göra någonting om, om, om det inte syns sen att man har gjort det. Äh. Typ. Eh, <laughs> Alltså, det är väl ingen som har haft olika strumpor på sig ute <laughs> ut på Facebook eller Instagram. Fast alltså så är den att jag blir så här. Jag blir lite tvärsom om när, när det är såna här grejer som händer. För att då blir jag lite vrång och tvär. Att nej, då ska ju inte jag göra det. Nej. Alltså, jag lade ju ändå ut en bild på våra strumpor i morse. Eller det var mm. mitt på dagen, i ursäkta. Mm. När vi hade likadana. Yes. Alltså, vi är fett coola. Lite different. <laughs> Jag tycker ni borde med. tänka på det samtliga som, som eventuellt lyssnar. Två. Ni två. <laughs> eh, din mamma, min mamma. <laughs> ja. Vad skulle hon tänka på? Att, att, att... att vi är lite special. Ja, men det vet väl alla? special <laughs> ja, i och för sig. Alltså, det är ju därför vi åkte den där korta gula bussen till skolan varje Jag trodde man menade berg- och mm. Vi har inte åkt och Nej. Men vi ska. Ska vi åka Grönalund eller Furevik? Oj. Vi ska åka en lång. Och då ska vi inte till Furuvik. <laughs> <laughs> vet du, när jag var liten så åkte mm. vi till Furuvik. Mm. Och så hade de något så här. jag vet inte om det var någon spökhus eller någonting. Ja, de hade det. Ja, de hade... jag var skiträdd. Jag vågade inte gå in där. Jag såg en fackla så jag bara... Men alltså, allvarligt. Du som är från Stockholm. Mm. Eh, ni åkte alltså till Furvik. Som ligger en mil utanför Gävle. Jag kanske skulle det... på några jävla semester. eller? Ja, jag tror det var med skolan. Nej. Nej, Nej det var med min... Min familj. Jaha, de är ändå fattig. Fett kul Ja, fett. Cool. Ah, fett. <laughs> fett. <sighs> Har du varit på klassresa till Stockholm? Ja, mm. ah, vi var ju och såg på Vasa Vasamuseet. Såklart. Bodde nära i Stockholm. Alltså du, det, det kommer jag inte ha gjort. I don't know. Alltså grejen är att jag kommer ifrån, jag, vi, jag är uppvuxen eh, på landet. Och landet, då menar jag inte Gävle för alla som bor i Stockholm. Utan jag menar utanför Gävle. Thailand. En liten, <laughs> en liten håla med sådana byskola och grejer. Hade ni landtandel? Nej, men vi hade så. Här, i, när, när, när rasten var slut så ringde, var det ingen så här elektronisk klocka så ringde utan det var så här. man fick ja det ville man jättegärna göra det fanns en, beroende på vilken klass man gick i så hade vi olika klockor som man fick och man gick till läraren och frågade kan inte jag få ringa in idag, jo det får du mm. Mm, och så, så, så ringde man in den där klockan, det var såhär så en sån här stor eh, kobjällra Fast mycket, mycket större. Som man ringde i. för så hade vi också. Alltså. I förorten. Ja. Ja. Hässelby, ja. Det är inte så olika då. Nej. Och jag har använt en sån när jag har varit vikarie i, i Kristianstad. Okej. Okay. Så att det, det var en sån jävla... Det känns lite... Udda. Häftigt faktiskt. <laughs> Eller, ja. Kommer du ihåg den när vi gick i skolan? Eh, för sig det skiljer det några år mellan oss. Men på min tid i alla fall, på stenåldern, då så, så drog vi då drog de lärarna ut stensiler. Och de stensilerna luktade så gott. Kommer du ihåg det? Eller Nej. hade ni det? Vadå? Stensiler. <laughs> <laughs> eller vad <laughs> nej men det var det. Typ, istället, för, istället för som idag när det finns så här, typ skrivare som är kopplat till datorn uh. så var det, så, så kopierade man papperna via stensil och det var så att typ, man hade så här, karbonpapper mellan och så är det någon typ av bläck tror jag och den luktar så jäkla gott, ungefär som typ bensin luktade gott när man var liten Ah, ingen av om vad var det. Fast de här... Vad heter det? Overhead-apparaterna. Ah, ah. Fett coola. Och oh, så kunde god. man ju så här... Lägga handen över och ah. göra skuggbilder. Yes. Oh my god! Dagens ungdom, de fattar inte vad de missar. Nej, inte mycket. Vi mm. hade det så bra på den tiden. Och det här... Men det kan inte du varit med om. Nej, <laughs> nej men såhär man bara fröken, får jag sitta på datorn och renskriva det här? Så bara ja, ja, ja, okej okay, då det kan du få göra. Nej, det fanns inga datorer då. Nej, det hade skruv... Vad heter maskin. det? Maskin. Skrivmaskinslära? Eller, eller Skrivmaskins... Uh, ja, det fanns någon såhär typ uh, lektioner när man hade hade så här skrivmaskin typ eh, utbildning. Mm, det hade vi. Alltså har inte du stängt av ditt ljud? Ursäkta mig. Vad var det? En tjej. <laughs> en sävlar Och jävlar. Oh, vi ja, men vad får se då? Vad äter ni? Eh, Stina har fått meddelanden från en tjej. En tjej. Oh my god. Okej, okay, här har de bullat upp hela bordet med ost, ost, har de blivit eller vad är det? Ost, marmelad, eh, par, parmaskinka, par efter mig. Eh, oliver. Alltså kanske melon, kanske mango. Mango är feta Ja. Det såg göttligt. ut. Ja. Eh, men vi har ju också ätit rätt god mat idag. Och vi äter god mat idag. Eh, fast köttet blev lite torrt eftersom vi råkade glömma bort det i ugnen. Så att jag tror att det var därför det blev torrt. Men det var gött. Ja, eh, vad pratade det. vi om? Eh, skrivmaskins. Ja. Ah, fan hette det? Skriv jag kommer inte ihåg i alla fall. Eh, jag fick ganska bra betyg i det. Så det var huvudsaken. Sick. Och sen, sen sen jag började gymnasiet. Då, då fanns det en datasal faktiskt. Och eh, <clears throat> Men eh, vi hade det liksom inte på, på schemat. Utan man kunde typ dra in där. om man kände fört och sådär. Men eh, det gjorde man ju inte. Hur roligt var det att sitta där? När man kunde kolla på tjejerna. Det fanns ju inga... Inget internet? Internet, nej. nej. Nej, herregud. När gick du ut? Jag tog studenten 1993. 92 och 93. Jag tog studenten två gånger. Varför det? För att jag gick en tvåårig linje. Ja. Eh, när vi samma år, andra året. Då, beslöt, då beslutade Uh, ja, regeringen att det ska bli tredje år. Alla gymnasie skulle bli tre år. Så då fick vi söka så här typ ett kom vad heter det, kompletteringsår Va? om vi de som ville. Uh -huh. Och det ville man. Man ville ju att man ville ju att det skulle stå att man hade pluggat tre år på gymnasiet såklart. Mm. Istället för att gå och vara arbetslös. Mm. Så därför så tog jag studenten två gånger. Fast jag gjorde det bara en gång på riktigt. Hur, hur var din incident? var, var du full? Nej. Alltså jag var jävligt skötsam när jag var yngre. Okej. Okay. Det är ju svårt att tro nu kanske. Nej det tycker jag inte. <laughs> <laughs> Nej precis. Men det var jag faktiskt. Jag tränade. Och tränade och tränade och tränade. Det var typ det mitt liv bestod av. Så att jag hade en jäkligt lugn student faktiskt. Eh, kommer ihåg allting. Mm. Ja, Jag blir imponerad. Tack. Eh, men jag har ju tagit igen det. Nu, efter. Mm. <laughs> det är så. Så är det. Berätta. Eh. <laughs> vad vill du att jag ska berätta? Jag vill berätta. Om alla mina fillor. Nej, men jag vill, vad, hur menar du? Vad menar du? Hur du har du tagit igen? Ja, att jag har kört hårt senare åren. Va, vad menar du med senare år? Ja, men... <skratt> Sen jag typ flyttade hemifrån. När flyttade du hemifrån? Efter studenten. <skratt> Okej, okay, det var typ 18-19. <skratt> uh, ja. Um, jag måste ju vara <skratt> 18. 18. Och fylla 19 Ja. Tror jag. Eller? Alltså jag kommer Eller inte att jag ihåg hur gammal man är när man tar studenten. Nej, jag, jag har ingen aning. Men, men då, man jag tog... är sju när man börjar i skolan. Och, så... ja, men om jag, och jag är född 81 och tog studenten år 2000. Är jag 19 då? Eller fyller jag 19 då? Men mat. Snälla. <laughs> Okej, okay, skit samma. Ja. Om det är någon som vet hur gammal jag var när jag tog studenten så kan ni väl höra av er på vår Facebook-sida. Ja. Yeah. Skit bra. Um, ja, men jag har varit full sedan dess. Konstant full, nej, jag ska uh, Men jag har, nej. Nej men jag vill inte prata om mina fulfill det här känns inte bra. Man vet aldrig vem som lyssnar typ min chef va. Ja. <laughs> men om vi återgår till nyhetsrapporteringarna som har varit den här veckan. Har det hänt något mer menar du? Så har det, det varit alltså i, i min värld så har nyhetsrapporteringarna varit fyllda med antingen Solförmörkelse. Ja, ska vi ähm, prata om den? Hur, det kan hur, vi är. Hur kändes det för dig när det blev solförmörkelse? Alltså jag tyckte bara att det var så jävla mörkt. Okej, okay, ska jag berätta min? Mm. Mm. Jag märkte inte för att jag var inomhus. Jag har fan ingen aning. Ni kan bara trolla att det kanske inte ens var någon solförmörkelse. Nej, det är sant. Alltså det vet man inte. Det vet man inte. Jag såg ingenting men det verkar inte det var ju skitdåligt väder det var ju mulet och typ halv snöregn ah. i Cheshire. Ah. Kändes ganska värdelöst. Ja, ah. och sen så har det varit snack, jävligt mycket snack och, och, och grejer om norrskenet som har varit flera ah. dagar. Jag oh såg inte som det jag, in, jag såg det inte alls faktiskt. Fast ja ah. Det är kul att vi bara, ah det såg inte. <laughs> det där, ingen aning. <laughs> vi kan prata om någonting vi varit med om. Mm, det kan vi göra. Men jag kommer inte ihåg någonting som har hänt. Men mm. jag tycker inte att det är ganska intressant att äh, sådana saker som det här med sockgrejset, vad det nu hette? Vad heter det? Rock, rock your socks. Rock your socks. Att det blir en sån stor grej. Att det är en person. Som är in, ett barn. eller mm. Mm. Som kommer på den här grejen. Uh, och så blir det så stort. Så att de, man till och med måste plocka mer i nyhetssändningarna. Är inte det ganska... Jag vet inte. <laughs> det känns känns det? det inte lite som att uh, Facebook och... Att det är nyhetstorka, menar jag. Ja, faktiskt. Ja, men det, det har ju tydligen inte hänt något mer, för att vi kommer ju absolut inte ihåg något annat. Nej. Det är sant. I början av veckan, eller så var det i mitten eller i slutet, då pratade de något om Putin. Ja, han var försvunnen. Putin. Ja, då försvunnen? Ja, eh... Och det var massor med rykten om att han antingen hade influensan och låg hemma och var sjuk. Mm. Eller att han var typ bortrövad av aliens. <laughs> med den norske. Ja, eller typ mördad. Mm. Mm. Mm. Men det som nyhetsbyråerna äh, äh, äh, sa var mest troligt var att han låg hemma och hade influensan. Jag vet faktiskt inte, han är ju tillbaka nu men jag, mm. jag fattar inte riktigt vad... Om det har kommit fram vad han var. Om man bara gömmer sig Men vem bryr sig han? Han var sjuk. <laughs> man bara okej. Okay. Ja, ja men det var spännande. Undrar om de kanske kan efterlysa mig när jag är sjuk. Ja, jag kan göra det. Jag brukar vara sjuk typ en gång vart tredje år. Det var ganska länge sedan jag var sjuk nu. Jag var sjuk. Var det tre år sedan? Ja, ah, tre år sedan är det nu. Eh, då var jag assjuk. Alltså jag skojar inte. Jag var så jävla sjuk. Mm -hmm. eh, men sen dess har inte jag varit så sjuk. Nej. Så jag kommer kanske bli det igen. Jag brukar få halsplus. Aha. det mm. har jag aldrig haft. Nej, eh, i Ja, faktiskt. <laughs> Jaha. Um, nu känner jag att det är lite nyhetstarka här också. Tycker du? Mm. Ja, men det är kanske för att det inte har hänt så mycket. <laughs> I våra liv. Eller? Nej. Ingenting vi kan ta upp här i alla fall. Nej. Men i nästa avsnitt då, då ska vi komma med något riktigt speciellt. Jag vet inte... Alltså grejen med den här eh, podden... Är, är, vi har tänkt att vi ska försöka Att det ska bli en listpod Vi ska lista saker som har varit eh, Ja men alltså Vad heter det Hiss eller dis typ eh, mm. vi, får, vi, vi, vi får försöka Jobba lite hårdare Och, och <laughs> vara lite mer kanske Seriösa nästa gång Och lite mer förberedda nästa gång. Jag hoppas att ni kommer att lyssna igen eh, Mamma Såklart. Eh, skulle jag kunna förlåna lite pengar Nej jag ska eh, Stinas mamma eh, Hon är i goda händer Jag tar hand om Stina Skickar hem henne snart Ja Japp. Eh, Om det är någon annan som har lyssnat eh, Vad är det för fel på dig? Varför har du lyssnat ändå till slutet? Ah, ja, skit samma Ehm vi kör igen nästa vecka kanske. Nej, vi ska inte, vi ska inte lova någonting. Jag har ingen <laughs> aning om det här. Vi ska försöka fixa en slags... Någon som man kan lägga i kommentarer och grejer. Så, så att vi får veta... Um, om, om det är någon som har lyssnat överhuvudtaget. Ja, till så. exempel. Om och, och man kan lämna åsikter och så vidare. Ja, men ni vet. Ja. Och så... Det är väl det vi kommer försöka jobba på så mycket som möjligt nu, nu närmaste tiden. Vi hoppas att ni gillar ju våran jingle också förresten. Som vi jobbade tårt med med. <laughs> eh, specialgjord faktiskt. Väldigt specialgjord. Eh, den kanske byts ut om jag lär mig använda det här jäkla programmet. Eh, men jag tycker ändå att den, den är klatschig. Ja, men eh, det tills nästa gång Simma lugnt Heppare